«Не давайте його знову зруйнувати!» Завершення. Корабель повертався. Він опускався в атмосферу землі, подолавши знову важку соняшну дорогу. Тепла куля землі насувалася, вже видно було вогні великих міст, на затемненому боці, а на сонячному блищали озера, багрянцем рехтіли ліси та сади. Срібний диск сів на краю лісу, Славко з ліною вийшли на рідну землю, жадібно вдихнули повітря, напояни запахом хвої й осінніх луків. Над лісом пливли прозорі тумани, відкись чувся аромат диму. Здрастуй, земле! прошепотіла Ліна. Славко мовчки потиснув її руку. Позаду них з'явилася постать Рона. Він підняв угору дві руки, вітаючи своїх друзів.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 Хочеш земли стати планетою з людей і квітів? Хочеш? Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Читав Ігор Мурашко. Звукорежисер Тетяна Власюк. Київ, 1991 рік.